Luka ÜÇÜNCÜ cü fəsil. Keysər Tiberiyin hakimiyyətinin 15-ci ili idi. O dövrdə Pontipelat Yuhudeyanın valisi idi. Herod Qalileya da qardaşı Filip Itureya və Trakoniyetes bölgəsində Lisaniya Abileneya da hökmranlıq edirdi. Xananla Qayafa baş kəhin idi. O vaxt çöldə Zəkariyənin oğlu Yahyaya Allahın kəlamı nazil oldu. O da yordan çayının ətrafındakı bütün bölgəni dolaşaraq, insanların öz günahlarının bağışlanması üçün tövbə edib, dəftiz olunmasını vəzidirdi. Necə ki, Yeşaya Peyğəmbərin kitabında yazılıb. Səhrada nida edənin səsi gəlir. Rəbbin yolunu hazırlayın. Onun keçəcəyi yerləri düz edin. Hər dərə yüksəldiləcək, hər dağ və təpə, Aşağı indiriləcək, yoldakı əyriliklər düzələcək, kələkötür yerlər hamar ediləcək, bütün bəşər Allahın xilasını görəcək. Yəhya, ləftiz olunmaq üçün yanına gələn cəmafa deyirdi. Ey gürzələr nəsli, üzərinizə gələcək qəzəbdən canınızı qutarmağı sizin beyninizə kim yeridir? İndi isə tövbiya layiq bəhrələr verin. Ürəyinizdə atamız İbrahimdir deməyə başlamıyım. Mən sizə deyirəm ki, Allah bu daşlardan İbrahimə övlad yaratmağa qadirdir. Artıq balta ağacların dibində yatır. Beləliyilən, yaxşı bəhrə verməyən hər ağac kəsilir və o da atılır. Cəmaat ondan soruşurdu. Bəs biz nə edək? Yahya onlara belə cavab verdi. İki köynəyi olan, birini köynəyi olmayana versin. Həmçinin yeməyi olan adam da olmayanla bölüşsün. Vergi yığanlar da vəstiz olunmaq üçün onun yanına gəlib soruşdular. Müəllim, biz nəyini yəyik? ya onlara dedi. Sizə tapşırılan məbləqdən artıq vergi yığmıyın. Bəzi əskərlər də gəlib ondan soruşdu. Vəs biz nə etməliyik? Yəhya da onlara cavab verdi Heç kimdən zorla pul almayın Naxaq yerə ittiham eləmin Aldığınız maaşla kifayətləni Xalq ümidlə gözləyirdi Və hamı ürəyində Yəhya haqqında öz-özündən soruşurdu Görəsən bu məsihdirmi? Yəhya onların hamısına belə cavab verdi Mən sizi su ilə vəftiz eləyirəm Amma məndən daha qüdrətlisi gəlir Mən onun çarıqlarının bağını açmağa belə layiq deyiləm. O, sizi müqəddəs ruhla və odla vəftiz edəcək. Öz xırmanını soğurmaq və taqlı ambarına toplamaq üçün kürəyi əlində hazırdı. Küləşi isə sönməz odda yandıracaq. Yəhya çoxlu başqa öd nəsiyyət verərək xalqa müjdəni vəz edirdi. Amma Yəhya hökumdar Herodur, qardaşı arvadı Herodiyyanı aldığına və etdiyi hər cür pis işlərə görə məzəmmət etdikdə, Herod etdiyi bütün pis işlərə bunu da əlavə edərək, Yahyanı zindana saldırdı. Bütün xalq vəxtiz olunanda, İsa da vəxtiz olundu. O dua edərkən, göy yarıldı. Müqəddəs ruh, bədəncə güərçin şəklində onun üzərində indi. Göydən, Bir sədə gəldi. Sən sevimli oğlumsan. Səndən razıyam. İsa öz xidmətinə başlayanda təxminən 30 yaşında idi. İnsanların zənnincə o Yusuf oğlu, Eli oğlu, Mattat oğlu, Levi oğlu, Melki oğlu, Yanmay oğlu, Yusuf oğlu, Mattisya oğlu, Amos oğlu, Mahum oğlu Hasli oğlu, Nakkay oğlu, Mahat oğlu, Madditya oğlu, Şimi oğlu, Yoseh oğlu, Yoda oğlu, Yohanan oğlu, Reşa oğlu, Zerubbabil oğlu, Şiavtiyel oğlu, Neri oğlu, Melki oğlu, Addi oğlu, Kösam oğlu, Elmadam oğlu, Er oğlu, Yeşua oğlu, Elyezer oğlu, Yorim oğlu, Mattat oğlu, Lev oğlu, Şimion oğlu, Yahuda oğlu, Yusuf oğlu, Yunam oğlu, Elyagim oğlu, Meliyah oğlu, Menna oğlu, Mattata oğlu, Natan oğlu, Davud oğlu, Yesse oğlu, ove oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu, Nahşon oğlu, Amminadal oğlu, Admin oğlu, Arni oğlu, Xesron oğlu, Kereso oğlu, Yehuda oğlu, Yaqub oğlu, İsak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu, Seru oğlu, Reu oğlu, Pele oğlu, Eber oğlu, Şeva oğlu, Kenan oğlu, Arpaşad oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lemek oğlu, Metuşala oğlu, Hamuk oğlu, Derê oğlu, Mahalalel oğlu, Kenan oğlu Enoş oğlu, Şət oğlu, Adəm oğlu, Allah oğlu idi.